Dengar dan pemirsa Roja TV dimanapun anda berada. Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kembali kami akan hadirkan kajian ilmiah dari bahasan syarah Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah dan bahasannya akan kita simak secara langsung dari Masjid Imam Ahmad bin Hamal dari poin yang ke 72 puluh dua Ahlus Wal Jamaah menegakkan jihad fi sabillillah terhad bersama Ulil Amri. Alhamdulillah kajian sudah dimulai. Kita langsung saja menyimak dan mengikuti bahasannya untuk di pagi hari ini kita simak bersama berikut tayangannya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT. atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat jauhkan oleh Allah Subhanahu wa berbagai macam malapetaka. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu pada hari ini kita akan lanjutkan kajian kita dari buku Syarah Akhidah Al-Sunnah Wal-Jamaah. Pembahasan kita pada hari ini masuk ke poin 72. Poin ke-72. Al-Sunnah Wal-Jamaah menegakkan jihad bersama ulil amri. Al-Sunnah menegakkan jihad bersama ulil-amri. Dasarnya tentang jihad ini harus dengan ulil-amri. Itu dasarnya dari hadis-hadis Nabi S.W.T yang sahih dan juga penjelasan para ulama salaf dan juga dibahas dalam kitab-kitab akidah bahawa hak jihad ini haknya ulil amri bukan hak setiap orang bukan haknya ustad bukan haknya dai bukan haknya tokoh masyarakat atau yang lainnya maka tapi jihad ini bersama ulil amri sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab akidah di antaranya dari kitab-kitab akidah yaitu dalam akidah al-Tahawiyah disebutkan wal -hajjuh. والجهاد ماضيان مأول الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما قد إمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله رحمة واسعة دل أكيد الطحاوي والحج والجهاد ma'diyani ma'ul amri minal muslimin barihim wa fajirihim ila qiyamis sa' la yamtiluhuma shay'un wala yanquduhuma haji dan jihad akan tetap berlangsung tetap berjalan tetap ada bersama ulil amri jadi jihad tetap ada, haji dan jihad tetap ada, tetap berlangsung bersama ulil amri dari kaum muslimin. Apakah ulil amrinya orang yang baik atau orang yang jahat, orang yang zalim. Haji dan jihad ini berlaku sampai hari kiamat. Tidak bisa dibatalkan dengan sesuatu dan tidak dapat dirusak oleh sesuatu Arti jihad ini tetap ada bersama ulil amri Pembahasan jihad di dalam kitab-kitab akhidah Dibahas oleh para ulama ahlu sunnah Untuk menjelaskan bahawa jihad ini Menunjukkan tentang wajibnya jihad Dan jihad keutamanya sangat banyak Merupakan puncaknya amal Jihad amal yang paling utama dari seluruh amal. Adibahas nah, oleh para ulama dalam kitab akidah untuk membantah kelompok-kelompok yang sesat, untuk menjelaskan tentang disyariatkannya jihad ini, dan juga untuk membantah kelompok-kelompok yang sesat. Di antaranya, yaitu Syiah. Dalam agama syiah Bahawa jihad itu tidak ada Sampai Munculnya Imam Muntadhar Imam yang mereka tunggu Selama Imam itu belum muncul Maka tidak ada kewajiban jihad Bahkan bukan hanya jihad Bagi mereka tidak ada kewajiban jumat Dan yang lainnya Kenapa imam yang mereka tunggu Belum muncul Ini pendapat yang sesat Begitu juga Pendapat yang lain Yang mengatakan bahwa Jihad itu cukup dengan hawa nafsu saja Tidak ada jihad melawan musuh Tidak ada jihad dalam artian perang Ini pendapat dari Toreqat Sofiyah Pendapat ini juga sesat Begitu juga Pendapat yang mengatakan Bahwa kita harus mengangkat imam sendiri Karena imam-imam yang ada adalah imam yang zalim dan kafir seperti pendapatnya khawarij ini pun sesat karena mereka tidak mau berjihad bersama ulal amri karena mereka anggap ulal amri yang ada itu telah kafir keluar dari islam ya, mereka jihad menurut cara mereka sendiri dan di antara pecahan mereka juga Yaitu mereka melakukan Pengerusakan, pengeboman Dan yang lainnya yang dianggap Oleh mereka sebagai jihad Ini pendapat-pendapat Yang sesat dan menyesatkan Dan bahkan juga Ada lagi yang lain Setiap tindakan Atau setiap Pengerahan kepada massa dan yang lainnya Dianggap oleh mereka jihad Ini juga salah Jadi jihad ada ketentuannya ada syaratnya, ada rukunnya. Jihad ibadah. Sebagaimana haji ibadah, jihad juga ibadah. Dan harus berlaku ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh oleh syariat Islam. Tokoh al-Din Jadi saya jelaskan tadi bahwa dibahas jihad oleh para ulama salaf dalam kitab-kitab akidah untuk menunjukkan yang pertama bahawa jihad erat hubungannya dengan masalah akidah. Yang kedua untuk menunjukkan tentang disyariatkan jihad Yang ketiga menunjukkan tentang bahawa jihad seutama-utama amal Dan yang keempat untuk membantah kelompok-kelompok yang sesat Yang meneriakan jihad tetapi mereka tidak mengikuti syariat Islam ini dan diina syekhullah jihad juga dibahas oleh para ulama fikih dan kitab-kitab fikih dalam kitab-kitab fikih kitab -kitab setelah pembahasan tentang masalah ibadah dibahas tentang masalah jihad dan dibahas tentang hukum-hukumnya yang berkaitan dengan jihad jadi masalah ini dibahas dalam kitab fikih dan dibahas juga dalam kitab akidah maka saya masukkan tentang jihad ini di dalam buku syaraq akidah alusuna wa jamaah karena jihad berkaitan erat dengan masalah akidah poin yang ke-72 untuk melihat bukunya poin yang ke-72 halaman 547 dari syaraq akidah alusuna wa jamaah jihad adalah salah satu syiar Islam jihad adalah salah satu syiar Islam yang terpenting dan merupakan puncak keagungannya. Kedudukan jihad dalam agama sangat penting dan senantiasa tetap terjaga. Jihad fi sabilillah tetap ada sampai hari kiamat. Ujian merupakan puncak amal. Sebab Nabi SAW menyebutkan Rasul amri al-Islamu wa amuduhu as-shalatu. Wazirwatu sanami al jihad Kata Rasulullah SAW Bahawa pokok urusan ini Adalah Islam Tiangnya adalah Salat Jadi pokok urusan agama Islam ini Pokok urusan seluruhnya Rasul Amri Al-Islam Itu Islam yang pertama maknanya syahadat ya Semua harus Kembalikan pokok urusan kepada Yang pokok dasarnya syahadat atau yang kedua bahawa seluruh urusan harus dikembalikan kepada Islam. Yang kedua, uamu dua salat, bahwa tiangnya agama Islam ialah salat. Wazir watusanamiah jihad bismillah dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Puncak dari agama agamanya jihad di jalan Allah. Sekarang kita bahas tentang definisi jihad. Definisi jihad secara bahasa kata jihad diambil dari kalimat jahada al-jahdu atau al-juhdu artinya al al-masyakkah, al-wus'u yang berarti kekuatan, usaha susah payah dan kemampuan ini dalam kamus di sana Arab dan juga dalam kitab dalam kamus Mu'jimul wa Wasid menurut al-rahi balasfahani rahimahullah yang wafat tahun 425 Hijriah Al-Jahdu berarti kesulitan dan Al-Juhdu berarti kemampuan Adapun jihad mastar ada dari kata-kata jahada yujahidu mujahadatan wajiha dan menurut istilah syar'i yang dikatakan al-jihad al-jihad Muharabat al-Kuffar, wahyu al-Mubalaghah, wa istibragum fil wasgi, wa taqah min qauli' atau amal. Jihad artinya memerangi orang kafir, yaitu berusaha dengan sungguh-sungguh mencurahkan kekuatan dan kemampuan baik berupa perkataan atau perbuatan. Disebutkan oleh Ibnu Asyir dalam kitabnya An Nihayah fi Qari bil Hadith. Jadi jihad artinya memerangi orang kafir yaitu berusaha dengan sungguh-sungguh mencurahkan kekuatan dan kemampuan baik berupa perkataan atau perbuatan. Kemudian al jihad wal mujahada istifrabul wus'i fi mudafati al adu. Jihad wal mujahada istifrabul wus'i fi mudafati al adu. Jihad artinya mencurahkan segala kemampuan untuk memerangi musuh Jadi mencurahkan segala kemampuan untuk memerangi musuh Jadi disebut dengan jihad itu artinya memerangi orang-orang kafir Memerangi musuh-musuh Islam Tapi ini yang perlu diperhatikan Harus ada ketentuannya Harus ada syarat dan rukun yang disebutkan oleh para ulama' Jadi bukan sekedar asal memerangi orang kafir atau membunuh orang kafir ini nggak boleh. Dan nanti ada penjelasannya. Kemudian para ulama menjelaskan tentang jihad ini dengan banyak ketentuannya, tidak tidak seperti yang dipahami oleh sebagian orang yang penting jihad tidak. Ada ketentuan-ketentuannya dan ada syarat-syaratnya. Sebab tujuan disyariatkannya jihad dalam Islam, tujuan disyariatkan jihad dalam Islam agar tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Tujuan disyariatkan jihad agar tegak agama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah di ayat 193, waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakunad dinu lillah fa in ta'u fala dan perangilah mereka hatta la takuna fitnah sehingga tidak terjadi fitnah wa yakunad dan agama ini semuanya milik Allah fa in ta'u fala udwana dan jika mereka berhenti maka tidak lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim yang dimaksud dengan fitnah dalam surah Al-Baqarah ayat 193, yang dimaksud fitnah di sini adalah kesyirikan, kekafiran. Yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat ini adalah kesyirikan, kekafiran. Ibn Jarir al-Qabari rahimahullah yang wafat tahun 310 Hijriah, beliau berkata perangilah mereka sehingga tidak terjadi lagi kesyirikan kepada Allah tidak ada lagi penyembahan kepada berhala, tidak ada lagi kemusyrikan dan lainnya sehingga ibadah dan ketaatan hanya kepada Allah saja dan tidak kepada yang lain ya, tujuan disyariatkan jihad agar tegak agama Allah, agar manusia seluruhnya beribadah hanya kepada Allah agar manusia semuanya mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik Sebab terjadi perang itu adalah kekufuran Dan tujuannya agar hilang kekufuran itu Dan manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala Dan juga dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasr al-Saadi Dalam tafsirnya Taizir Karimur Rahman di tafsir di Kalimbandan Betul beliau Maksud dan tujuan dari perang di jalan Allah Bukan sekedar menumpahkan darah orang kafir Dan juga bukan sekedar mengambil harta mereka akan tetapi tujuan dari jihad agar agama Islam ini tegak karena Allah di atas seluruh agama dan menghilangkan atau mengenyahkan semua bentuk kemusyrikan dan lain-lain yang menghalangi tegaknya agama ini. Dan itu yang dimaksud dengan fitnah, yaitu syirik. Apabila fitnah kemusyrikan ini sudah hilang, tercapailah maksud tersebut, maka tidak lagi pembunuhan dan tidak ada lagi perang di dalam Tafsir, tafsir kami Rahman bida tafsir kalau mana. Itu ya, tujuan jihad itu agar agama Allah ini tegak. Semua manusia beribadah hanya kepada Allah, mentaatikan Allah. Jadi bukan sekedar membunuh orang kafir bukan. Mengapa kalau kita lihat orang-orang yang menerangkan jihad dengan merusak, ya, membunuh orang kafir, merusak bangunan, bahkan mereka juga membunuh anak-anak, membunuh perempuan. Islam tidak benar kah Mushyarad? Dan ini bukan jihad sama sekali ini inilah teror Dan bukan jihad Dan inilah kekacauan Kerusakan dan yang lainnya Dan Islam tidak pernah mengajarkan demikian Karena Islam datang membawa maslahat Dan menghilangkan Mafsada Sedangkan apa yang dilakukan oleh Sebagian orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam Dan mengatakan jihad Ini semua lebatil yang mereka lakukan Semuanya lebatil dan justru merusak nama Islam Karena dikaitkan kepada Islam Karena Islam tidak pernah Menyuruh yang demikian Ini pemahaman-pemahaman yang sesat dan menyesatkan Menisbatkan diri kepada Islam Dengan perbuatan kerusakan Dan juga mereka Menisbatkan bahawa perbuatan mereka itu Termasuk jihad Ini bukan dari Islam Bahawa Islam datang membawa kemaslahatan Islam datang membawa Kedamaian Islam Datang Mengajak orang Untuk beribadah hanya kepada Allah SWT Dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik Adapun merusak yang mereka lakukan Tidak ada manfaat sama sekali Buat mereka tidak ada manfaat Buat Islam juga tidak ada manfaat sama sekali Tapi kalau jihad dalam artian syar'i Bersama ulil amri Dan betul-betul dilakukan dengan ikhlas karena Allah dan itu banyak manfaatnya Seperti dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa'ala alaihi wa sallam Dan juga yang perlu diingat Bahawa tentang Pensyariatan jihad Pensyariatan jihad Itu bukan dari awal Dari awal Islam Belum disyariatkan jihad Disuruh sabar oleh Allah Taala. Nabi SAW disuruh sabar Selama 13 tahun Di Mekah dan di situ ada sahabat-sahabat yang disiksa. Bahkan ada sahabat yang dibunuh. Bahkan Nabi SAW diusir. Belum ada kewajiban jihad. Yang ada di situ sabar. Karena kondisi pada waktu itu kondisi lemah. Sama seperti sekarang kondisi Umat Islam, kondisi lemah. Maka belum ada kewajiban jihad. Pada waktu itu. Di zaman Nabi SAW. Kemudian setelah Nabi hijrah ke Madinah. Itu pun tidak langsung ada jihad. Dua tahun di Madinah Nabi juga tetap Menegakkan syariat Islam yang lainnya Solat Puasa Zakat dan yang lainnya Ditegakkan oleh wakil Rasulullah Belum ada kewajiban jihad Kemudian juga pada waktu perang badar Para sahabat juga tidak siap Waktu itu Tapi Allah tetap memerintahkan mereka untuk berperang dan Allah SWT membantu mereka dan menang dalam perang Badar. Ya, Kawan terhitung 13 tahun di Mekah, kemudian setelah itu 2 tahun di Madinah, 15 tahun baru kemudian disyariatkan jihad. Jadi suruh sabar dalam dakwah ini 15 tahun. Setelah itu baru diwajibkan jihad oleh Allah Subhanahu Wataala. Kemudian saya sebutkan di sini bahawa jihad ada 3 macam. Jihad ada tiga macam Yang pertama jihad melawan musuh yang nyata Yang kedua jihad melawan syaitan Yang ketiga jihad melawan hawa nafsu Dan ini termaktub dalam Al-Quran Dalam surah Al-Hajj, surah Tawbah Dan juga dalam surah Al-Anfal Menurut Al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Hajra Asqalani yang terkenal dengan Al Hafidh bin Hajra Asqalani yang wafat tahun 852 Hijriah. Rahimahullah. Beliau mengatakan jihad menurut syariah adalah mencurahkan seluruh kemampuan untuk memerangi orang-orang kafir. Jadi jihad melawan musuh yang nyata. Istradziah digunakan juga untuk melawan hawa nafsu, melawan syaitan dan orang-orang fasik adapun melawan hawa nafsu yaitu dengan belajar agama islam belajar dengan benar lalu mengamalkannya kemudian mengajarkannya adapun jihad melawan syaitan dengan melok segala bentuk syubha dan syahwat yang selalu dihiasi oleh syaitan jihad melawan orang kafir dengan tangan, harta, lisan dan hati adapun jihad melawan orang-orang fasik dengan tangan, lisan dan hati yang disebutkan oleh Al-Hafid al-Muhajjar As-Solah dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari Di Juz yang ke-6 Nabi SAW bersabda Jahidul musyriki bi amwalikum wa anfusikum Wa al-sinatikum Rasulullah SAW bersabda Jahidul musyriki bi amwalikum wa anfusikum Wa alsinatikum. Berjihadlah kalian melawan orang-orang musyrikin dengan harta, jiwa dan lisan kalian. Hadis ini sanadnya sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i dan hakim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jihad menurut syariat Islam, jihad menurut Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah adalah mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu taala dan menolak apa yang dibenci oleh Allah. Jadi jihad menurut Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Di dalam kitabnya Majmu Fatawa Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Beliau rahimahullah mengatakan mencurahkan. Yang dikatakan jihad itu mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai apa-apa yang dicintai oleh Allah. Dan melak semua yang dibenci oleh Allah. Beliau juga berkata bahawa jihad pada hakikatnya adalah mencapai atau meraih apa yang dicintai oleh Allah dengan iman berupa iman dan amal saleh dan melak apa yang dibenci oleh Allah berupa kekufuran, kefasikan dan maksiat. Definisi yang diberikan oleh Syekhul Islam ini ini mencakup setiap macam jihad yang dilaksanakan oleh seorang muslim yaitu meliputi ketaatannya kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangannya. Kesungguhannya mengajak atau mendakwakan orang lain Untuk melaksanakan ketaatan Yang dekat maupun yang jauh Muslim atau orang kafir Dan bersungguh-sungguh memerangi orang-orang kafir Dalam rangka menegakkan kalimat Allah Dan selain itu Ini dalam majmuk Fatawa Syekhul Islam Ibn Tayyumiyah di Juz yang ke-10 Jadi jihad Tidak dikatakan jihad yang sebenarnya Melainkan apabila jihad itu Ditujukan untuk mencari wajah Allah menegakkan kalimatnya, mengibarkan panji kebenaran, menyingkirkan kebatilan dan menyerahkan segenap jiwa raga untuk mencari keridaan Allah. Akan tapi bila seorang berjihat untuk mencari dunia, maka tidak dikatakan jihad yang sebenarnya. Saya ulangi, bahwa jihad tidak dikatakan jihad yang sebenarnya melainkan apabila jihad itu ditujukan untuk mencari wajah Allah. Menegakkan kalimatnya Mengibarkan panji kebenaran Menyingkirkan kebatilan Dan menyerahkan segenap jiwa raga Untuk mencari keredhaan Allah Akan tetapi bila seorang berjiat Untuk mencari dunia Maka tidak dikatakan jihad yang sebenarnya Jadi barang siapa Yang berperang untuk mendapatkan kedudukan Memperoleh harta rampasan Menunjukkan keberanian Mencari ketenaran atau kehebatan Maka ia tidak akan mendapatkan ganjaran Dan tidak akan mendapatkan pahala Jadi Kalau orang jihad bukan karena Allah Maka tidak mendapatkan apa-apa Kalau dia jihad supaya dikatakan orang pemberani Dikatakan orang yang hebat Dikatakan bahwa dia adalah orang Yang betul-betul dikenal Atau sebagai pahlawan Maka enggak ada artinya Dan tidak mendapatkan ganjaran dan tidak mendapatkan pahala Atau orang yang jihad Sengaja untuk mendapatkan harta Atau mengambil harta orang lain Ini tidak dinamakan jihad Sebab Nabi menyebutkan jihad Setelah Nabi ditanya Ya Rasulullah bagaimana ada orang yang berjihad Tujuannya untuk mengharapkan qanima, Rampasan perang ada orang berjiad supaya dia dikenal menjadi orang yang terkenal. Ada orang yang berjiad supaya dilihat kedudukannya. Tantas si mana ya Rasulullah orang yang yang dikatakan jiad di jalan Allah itu. Nabi saw menjawab, manqata litakuna kalimatul Allahyaluliyah, fahu fi sabillillah. Barang siapa yang berperang supaya kalimat Allah itu tinggi Maka dia berada di jalan Allah Jadi jihad disabilillah Itu jihad semata-mata karena Allah Bukan mencari harta Bukan mencari kedudukan Bukan mencari ketenaran Bukan ingin menjadi pahlawan Bukan ingin mengharapkan dunia, bukan Tapi tujuannya Dia semata-mata mengharapkan ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Oh jihad ini Merupakan amal yang utama Dan banyak hadis Yang menyebutkan tentang keutamaan jihad Dan Nabi SAW Menyebutkan tentang keutamaan Keutamaan jihad Dan banyak hadisnya Tentang keutamaan jihad Kalau dalam ayat Al-Quran Banyak sekali tentang jihad ini banyak sekali di dalam Al-Qur'an Yang nanti anda bisa lihat seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 190 Allah berfirman waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin dan perangilah jalan Allah orang-orang perang -orang kamu Tetapi janganlah kalian melampaui batas sungguh Allah tidak menyukai orang-orang melampaui -orang batas Kemudian gua ayat yang menyebutkan am hasidtum antad khulul jannata wala ma ya'lamu alladzi najaru minkum wa sabirin apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kalian dan belum nyata bagi Allah orang-orang yang sabar dalam surah ali imran ayat 142 Allah berfirman dalam surah At-Tauba ayat 73, "Yaiyuhan nabiyyu jahidil quffara wal munafiqina waghruz 'alaihim wa ma'wam ma jahannam wa bi'sal bi mawsir." Allah berfirman dalam surah at dan juga dalam surah At-Tahrim. Allah berfirman, "Yaiyuhan nabiyyu wahai nabiy, jahidil quffara wal munafiqina waghruz 'alaihim." Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Dan bersikap keraslah kepada mereka. Wa ma'wahum jahannam. Tempat tinggal mereka jahannam. Wa bi'isal masir. Dan jahannam itu sejenak kita buat kembali. Allah juga berfirman. Wa fil fillai haqqa jihadih. Wa ijtabakum wa maja'alaikum fidjini min haraj. Dan berjihadlah kamu dengan Allah. Dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu. Dan dia tidak menjadikan kesukaran. Untukmu dalam agama. Allah juga itu dalam surah Al-Hajj ayat 78. Allah juga berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 52, "Fala tuti'il kafirina wajahidhum bi jihadin kabira." Fala tuti'il kafirina wajahidhum bi jihadin kabira. Janganlah kamu mentaati orang-orang kafir dan jihadlah bihi dengan Al-Qur'an dengan jihad yang besar. Dalam surah Al-Furqan ayat, <tuklah> Al ayat, <tuklah> Al ayat 52. Kemudian hadis Nabi SAW anda melihat hadis Abdullah bin Mas'ud satu lagi dalam surah as-sab ayatnya dalam surah as-sab anda melihat di ayat 10 dan di ayat 11 dalam surah as-sab Allah berfirman Ya ayu amanu hal adulukum ana tijaratin dunjikum min azabin alim Tu minuna billahi wa rasulihi wa fi sabilillahi bi wa anfusikum dzalikal qawlu in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan suatu perdagangan yang akan menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya nya dan berjihadkan Allah dengan harta dan jiwa kamu, itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Disebutkan oleh Allah dalam surah As-Saf ini bahwa Allah akan tunjukkan perdagangan yang menyelamatkan manusia dari adab yang pedih. Yang pertama iman, yang kedua jihad. Dan jihad dengan harta kalian, dan jihad dengan diri kalian. Kemudian hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terlihat di halaman 550. Dalam buku syarah kitab itu hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sa'alatu an sallallahu alaihi wasallam, ayyul 'amali ahabbu ila Allah? Qala as-salatu 'ala waqtiha. Qala tsumma ayy? Qala birrul walidayn. Qala tsumma ayy? Qala jihadu fi Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apa yang paling utama? Rasulullah s.a.w. menjawab Salat pada waktunya Aku bertanya lagi Kemudian apa? Beliau s.a.w. menjawab Berbakti kepada kedua orang tua Aku bertanya lagi Kemudian apa lagi? Beliau s.a.w. menjawab Jihad disabilillah Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abdul Mas'ud radhiyallahu R.A. Jadi Abu Bakar bermaksud bertanya kepada Rasulullah tentang amal-amal yang paling dicintai Allah, amal yang paling utama dan paling dicintai Allah. Yang pertama, yaitu salat pada waktunya. Yang kedua, berbakti pada kedua orang tua. Dan yang ketiga, jihad di jalan Allah. Ini amal-amal yang paling utama. Dalam hadis yang lain disebutkan. Riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Ada orang bertanya, "Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling utama?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Mukminun yujahidu fi sabilillah bi nafsihi wa maleh." Manusia yang paling utama Iaitu orang mukmin yang berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya. Kemudian Bertanya lagi. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Mukminun fi sy'bin minasy-syu'abi yattaqi wa yad'un nasan min Seorang mukmin yang berada di sebuah lereng bukit yang bertakwa kepada Allah dan meninggalkan manusia dari kejelekannya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bagi juga sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu ayul a'mali afdhal? Qala al-imanu billah wal jihadu bisabilillah. Wal jihadu bisabilillah. Abu Dzar radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu amal apa yang paling utama? Maka dijawab iman kepada Allah dan jihad di jalannya. Jadi iman kepada Allah dan dia jahat jalannya. Di ini sahih oleh Imam Muslim. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata, "Inna aftal al'amali ba'da sholati al-jihad fi sabilillah ta'ala." Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Sesungguhnya seutama-utama amal Sesudah jihad, nah sesudah solat, sesungguhnya seutama utama amal sesudah solat itu jihad. di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini riwayat sahih, diraikan oleh Imam Ahmad dalam musafnya, dan disyorkan oleh Syekh al Albal dalam silsilah hadis sahih. Kemudian juga Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah mengatakan, Allah dan Rasulnya memerintahkan untuk berjihad. Dan disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah banyak sekali. Tidak terbatas. Oleh kerana itu jiyat adalah kebajikan yang paling utama. Yang dilakukan oleh seorang muslim dengan kesepakatan para ulama. Bahkan jiyat lebih utama dari ibadah haji, umrah, Salat sunnah, dan puasa sunnah. Sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Sampai Nabi SAW bersabda, Rasul Amri Al-Islamu. Wa amduhu as-salatu wadir watusanamil jihadu bismillah. Pokoknya perkara adalah Islam, tiangnya adalah salat dan puncaknya jihad di jalan Allah. Begitu juga Rasulullah SAW bersabda: Ribat yoom walailatin, khairun min syam syahr wa qi'amih, wa in ma mata jar'ali amaluhu aladhi yamaluhu, wa ujri alihi rizquhu wa aminal Fatan Resabda, Orang yang menjaga Di tapal batas Perbatasan antara muslimin dan kabirin Dia menjaga satu hari Sehari semalam Itu lebih baik Dari puasa dan sholat malam Selama sebulan <tuh> Dan jika ia mati Maka mengalirlah Pahala amal yang biasa dikerjakan diberikan rezeki dan dia dilindungi dari azab atau siksa kubur dan fitnahnya ini tentang keutamaan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala maka disebutkan oleh Abu Dhar disebutkan juga oleh Ibn Umar bahawa sesungguhnya seutama-utama amal sesudah salat jihad disabilillah tentang jihad ini harus jelas, Arti jihad di jalan Allah Bukan di jalan syaitan Bukan juga mengikuti hawa nafsu Untuk melihat di halaman 551 Ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW Wahai Rasulullah Ada seorang yang berperang karena mengharap ghanima Harta rampasan perang Ada orang yang lain berperang supaya disebut namanya dan ada yang lain berperang supaya dapat dilihat kedudukannya. Siapakah yang dimaksud berperang di jalan Allah? Rasulullah SAW bersabda: "Mangkawatalla ditakuna kalimatul Allah yang uliyah bahwa bisa bila barangsiapa yang berperang supaya kalimat Allah itu tinggi maka ia bisa bila di jalan Allah." Hadis ini sahih diriwetkan oleh Imam Bukhari, Muslim Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Abu Musa Al-Ashari dari jihad yang dikatakan jihad sebenarnya apabila orang itu berperang tujuannya agar kalimat Allah ini tinggi agar tegak agama Allah agar manusia mentafikan Allah, menjauhkan syirik maka ini dikatakan jihad visabilillah Kemudian pembahasan yang kedua pembahasan hukum jihad. Hukum jihad. Hukum jihad adalah fardu atau wajib dengan dasar firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa lakum wa 'asa an taqrahu syai'an wa huwa lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216: "Kutbah عليكم الكتاب وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ" Diwajibkan atas kamu berperang, padahal perang itu tidak menyenangkan hati kalian. "وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ كَيْرٌ لَكُمْ" Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal ia baik buat kamu. "وَعَسَى أَنْ تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ" Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu Padahal ia baik bagi kamu eh, Padahal ia tidak baik bagi kamu Boleh jadi kamu menyukai sesuatu Padahal itu jelek bagi kamu Tidak baik bagi kamu Wallahu Dan Allah mengetahui Sedangkan kamu tidak mengetahui Jadi Allah menyebutkan dalam ayat ini Tentang kewajiban jihad Jihad Ketika pertama kali diwajibkan jiwa ini enggak bisa terima. Karena apa? Dengan jihad dia harus meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan perdagangannya dan dia harus korbankan dirinya dan hartanya. Jelas yang seperti ini ada sesuatu yang tidak suka dalam jiwa manusia, tapi Allah mengatakan wa huwa khairul lakum. Wa asa an taqrahu syai'an wa barangkali kamu tidak suka pada sesuatu padahal itu baik buat kamu arti dengan jihad ini banyak manfaatnya puluhan manfaat dengan jihad dan bagi orang itu dengan jihad akan menghilangkan kesulitan akan menghilangkan kesedihan akan mengundang menghilangkan kegundah-gulanan dengan jihad itu juga bahwa dia akan mati syahid yang akan memasukkan dia ke dalam surga dengan jihad dia akan diangkat derajatnya dengan jihad Allah akan menegakkan agama ini. Banyak puluhan manfaat dari jihad. Jadi Allah menyebutkan, barangkali kamu tidak suka dengan jihad ini. Wa huwa khairu asan taqrahu syai'an wa huwa khairu Engkau tidak suka, padahal itu lebih baik buat kalian. Wa asan tuhibbu syai'an wa Barangkali kamu cinta sesuatu dan itu jelek buat kamu. Berbandingan manusia, dia menyenangi Hartanya dan lain padahal itu jelek Buat dia Dijelaskan Oleh Muhammad bin Shihab Az-Zuhri Imam Az-Zuhri rahimahullah Yang wafat tahun serasulullah Beliau berkata Jihad itu wajib bagi setiap individu Baik yang dalam Keadaan berperang maupun yang sedang duduk Tidak ikut berperang Orang yang sedang duduk Apabila diminta bantuan Maka ia harus memberikan bantuan Jika diminta untuk maju perang Maka ia harus maju perang Dan jika tidak dibutuhkan Maka andalah ia tetap Di tempatnya Di dalam Dijelaskan Di dalam tafsir Ibn Kathir Dan Rasulullah SAW Menyebutkan Tentang jihad ini Ketika pembebasan Kota Mekah Itu Fatfu Mekah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijratan ba'dal fath. Walakin jihadun wa niyyatun. Wa idza sunfir Tidak ada hijrah setelah hatu Makkah. Pembebasan kota Makkah. Akan tapi yang ada jihad dan niat yang baik. Bila kalian diminta untuk maju perang, maka majulah. Di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ahmad dari sahabat Ibnu Abbas. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Di sini disebutkan bahwa tidak ada hijrah sesudah wafatnya Mekah. Karena kota Mekah sudah menjadi kota Islam. Adapun hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam tetap berlaku sampai hari kiamat. Adapun hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam tetap berlaku sampai hari kiamat. Kemudian Nabi menyebutkan tentang jihad dan niat. Apabila kalian diperintah oleh ulil amri, maka kalian harus berangkat untuk jihad. Dan hukum jihad menurut syariat itu adalah fardu kifayah. Hukum jihad dalam syariat Islam Itu fardu kifayah, Bukan fardu ain. Dan para ulama mengambil dalil tentang jihad ini fardu kifayah Diambil dari surah An-Nisa Ayat 95-96 Surah Taubah ayat 22 Surah Al-Muzammil ayat 20 Dan juga hadirat Nabi yang sahih Di Surah An-Nisa ayat 95 dan 96, anda melihat yang menunjukkan tentang jihad itu fardhu kifayah. Allah subhanahu wa taala berfirman: لا يستويل القاعدون من المؤمنين غير الضراء والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم Faddala Allahul mujahidine wa anfusihim alqaidina darajah wa qul lahu wa ala husna wa faddala Allahul mujahidine alqaidina ajran 'azima darajat minhu wa maghfirata wa rahma wa Tidak sama orang beriman yang duduk yang tidak ikut berperang tanpa mempunyai uzur atau halangan dengan orang yang berjihadian Allah dengan harta dan jiwanya Allah melebihkan derajat orang yang berjiat dengan harta dan jiwanya Atas orang-orang yang duduk yang tidak berperang tanpa uzur Kepada masing-masing Allah menjanjikan pahala yang baik yaitu surga Dan Allah melebihkan orang yang berjiat atas orang yang duduk dengan pahala yang besar Yaitu beberapa derajat daripadanya Serta ampunan dan rahmat Allah maaf pengampun dan Allah maaf penyayang Allah menyebutkan di sini Tidak sama antara orang yang duduk yang tidak berperang dengan orang mukmin yang berperang. Orang mukmin yang tidak berperang dengan orang mukmin yang berperang jelas tidak sama. Allah menyebutkan Allah berikan ganjaran kepada orang-orang yang beriman, baik yang berperang maupun yang tidak, tapi jelas yang berperang lebih utama kata Allah. Semua yang berperang dan tidak dijanjikan dengan kebaikan. Tapi Allah mengutamakan orang-orang yang jihad atas orang-orang yang tidak berjihad dengan ganjaran yang besar. Arti orang yang berjihad ganjaran yang besar, diberikan derajat yang tinggi, diberikan ampunan, diberikan rahmat dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Dari ayat ini menunjukkan apa? Bahawa jihad pardu kifayah. enggak semua yang disuruh Allah berperang. Ada yang tetap tinggal, ada juga yang berangkat untuk perang. Begitu juga dalam surah Taubah di ayat 122 Allah berfirman wa makanal mu'minuna liyankafaf falaula nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa yunziru qawmahum idzar wa yunziru qawmahum idaraju ilayhim dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin semuanya pergi ke medan perang mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam ilmu agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya Surah Tauba ayat eh, surat 2 artinya tidak patut orang-orang mu'min semuanya pergi ke, ke medan perang mesti ada orang-orang yang tafakuh fiktin mendalami agama Islam ini mengkaji Al-Quran mengkaji sunnah memahami akhidah yang benar Tujuannya apa adanya orang seperti ini Supaya mereka bisa mengancam Keluarganya, kaumnya Agar mereka Sadar dan kembali ke jalan yang benar Jadi ada sebagian berjihad Sebagian menuntut ilmu Harus ada dua-duanya Enggak boleh semuanya pergi ke medan perang Ini Allah menyebutkan demikian Untuk menunjukkan bahwa jihad itu Fardu Fardu kifayah bukan fardu ain. Jadi ayat-ayat ini menunjukkan tentang bahawa jihad itu adalah hukumnya fardu kifayah, bukan fardu a'in. Begitu juga empat imam madhab. Iaitu imam Hanafi, maliki Syafi'i, bari, rahimahumullah. Mereka telah bersepakat bahawa jihad, risabila hukumnya lah fardu kifayah. Apabila sebagian kaum muslimin melaksanakannya, maka gugur kewajiban atas yang lainnya. Kalau tidak ada yang melaksanakan maka berdosa semuanya Jadi sepakat Seluruh imam mazhab Tentang jihad Itu hukumnya fardu kifayah Bukan fardu a'in Dan para ulama menyebutkan Bahawa jihad yang fardu kifayah Itu berubah Menjadi fardu a'in Pada tiga kondisi Jadi jihad yang hukumnya fardu kifayah itu berubah menjadi fardu'ain pada tiga kondisi Yang pertama Apabila pasukan kaum muslimin dan kafirin Orang-orang kafir bertemu dan sudah saling berhadapan di medan perang Maka tidak boleh seorang pun mundur atau berbalik Yang kedua Apabila musuh menyerang negeri muslim yang aman dan mengepungnya Maka wajib bagi penduduk negeri untuk keluar memerangi musuh Dalam rangka mempertahankan tanah air Kecuali wanita dan anak-anak Artinya wanita dan anak, anak tidak ada kewajiban Ketiga apabila imam meminta satu kaum Atau menentukan berapa orang untuk berangkat perang Maka wajib untuk berangkat Ini adalah surah Tawbah Ayat 38, dan 39 dan juga hadis Nabi sunfirtum famfiru". Apabila akan diminta oleh ulil amri untuk berperang Maka kalian berangkat dan jihad diwajibkan atas setiap muslim yang sudah balik, berakal, merdeka, laki-laki. Jadi perempuan tidak ada kewajiban jihad bagi perempuan tidak ada. Laki-laki mempunyai kemampuan untuk berperang. Kemudian yang ketujuh mempunyai harta yang cukup baginya dan keluarganya selama kepergiannya dalam berjihad. Bagi kaum wanita tidak ada jihad. Jihad mereka adalah Haji dan Umrah. Hari ini berikan hadis Nabi SAW. Itu hadis Rasulullah SAW dari Aisyah radhiallahu anhu. Ketika beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, al-nisa'i jihadun, qaulanam, alaihin jihadun la kitabafeehi al-hajj wal-umratu. Saya ulangi, ya. Yeah. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah, alannisa'i jihadun? Qala: Na'am. Alayhinna jihadun la qitala fihi alhajj wal umrah. Wa ayy Rasulullah, apakah wanita wajib berjihad? Rasulullah sallallahu menjawab, ya, iya. Kaum wanita wajib jihad Jihad yang tidak ada peperangan dalamnya yaitu ibadah haji dan umrah Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Ibn Majah dan Ahmad Lafad ini milik Ibn Majah Jadi bagi wanita jihadnya yaitu haji dan umrah Tapi yang perlu diingat Bahawa Wanita yang berangkat Untuk pergi haji atau umrah dia wajib dengan mahramnya wajib dengan mahramnya apakah dengan suaminya atau dengan bapaknya atau dengan kakak atau adiknya yang laki-laki atau dengan <coughs> anaknya yang laki-laki atau dengan keponakannya yang laki-laki atau dengan pamannya jadi ini yang dikatakan mahram kalau dia berangkat sendiri tanpa mahram menurut syariat Islam dia tidak ada kewajiban karena wanita berangkat tanpa mahram ini perbuatan Pelanggaran dalam syariat sebab nabi yang bersabda Sebab nabi sallallahu bersabda la tusafiru annimra'atun illa wa ma'azi mahramin tidak boleh sekali-kali seorang wanita safar kecuali bersama mahram jadi haji ini dan umrah ini safar maka dia harus dengan mahram tidak boleh perempuan berangkat sendirian Tidak boleh Bahkan di zaman Nabi SAW Ketika diwajibkan haji Nabi umumkan kepada para sahabat seluruhnya Kemudian ada seorang bertanya Rasulullah Saya sudah mendaftarkan diri saya untuk perang Sedangkan istri saya mau berangkat haji Kata Nabi Kamu batalkan perang kamu Kamu berangkat haji bersama istri kamu Disuruh batalkan Batalkan dia yang sudah daftarkan jihad itu Batalkan Kamu antarkan istri kamu Padahal si wanita ini berangkat bersama Rasulullah Bersama istri Rasulullah Bersama para sahabat Dan banyak sekali sahabat yang ikut Kalau dikumpulkan semua dari semua pelosok yang ikut bersama Rasulullah Itu sampai seratus ribu Pada waktu hajatul wada' ah. Nabi sekali haji dan itu yang terakhir Jadi ini tentang masalah jihad bagi wanita Adalah haji dan umrah Dan keutamaan juga haji dan umrah ini banyak Dan ada ketentuannya Sebagaimana haji punya ketentuan begitu juga jihad punya ketentuan Punya syarat, punya rukun Karena haji dan umrah ibadah Jihad juga merupakan ibadah Kalau jihad merupakan ibadah Harus dia memenuhi ketentuan ibadah dia wajib ikhlas, dan dia wajib ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya pikir cukup sampai di sini kajiannya. Kalau ada yang kurang jelas, yang ini tanyakan, silakan ditanyakan yang berkaitan dengan materi ini. Jadi usahakan eh, pertanyaannya berkaitan dengan materi ini lebih dahulu baru pertanyaan yang sifatnya umum. Wallahu a'lam wasallu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. 6 Terima kasih Zakat Lahiran atas materi dan bahasan yang telah disampaikan di pagi yang berbahagia ini dan saudaraku Seiman Syakida kita memasuki sesi tanya, -tanya jawab. Untuk anda yang akan bertanya melalui pesan singkat di 081317776543 atau telepon di 0218236543 dan sebagaimana yang Ustadz sampaikan tadi kami berharap sekali untuk pertanyaan disesuaikan dengan materi bahasan yang telah Ustadz sampaikan tadi. Baik ada pertanyaan yang datang dari pendengar kita yang bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustad Ustad bagaimanakah pendapat Ustad ter terkait dengan adanya sebagian dari kalangan kaum muslimin yang berteriak-teriak jihad di negeri ini dan melakukan uh, pengrusakan terhadap tempat-tempat maksiat dengan dalih uh, nahi mungkar dan bagaimana syariat Islam memandang perkara tersebut terima kasih atas jawaban yang disampaikan jazakal khairan. Ya, e, Tentang masalah jihad Tadi sudah saya jelaskan Bahwa jihad Harus dengan Ulel Amri Jadi jihad itu harus dengan Ulel Amri Jadi gak bisa orang e, Meneriakan jihad hatta khatib Ustadz Gak berhak sama sekali atau dia seorang ulama enggak berhak meneriakan jihad yang berhak meneriakan jihad adalah ulal amri jadi ulal amri yang yang mengajak untuk berjihad apakah ulal amrinya orang yang baik atau orang yang jahat seperti tadi sudah saya jelaskan sebagaimana penjelasan para ulama al dalam kitab-kitab mereka Kamadam kita kitab, -kitab akidah wal hajj wal jihadu madiyan ma'ul amr minal muslimin berihim wa fajirihim ila qiyamis sa' la yubtiluhuma haji dan jihad tetap berlaku bersama ulil amri dari kalangan kaum muslimin apakah orang yang baik atau orang yang jahat ulil amrinya sampai hari kiamat tidak bisa dibatalkan oleh sesuatu dan tidak dapat dirusak ini yang pertama yang berkaitan dengan jihad. Yang kedua, apa yang mereka lakukan dalam bentuk al-amar ma'al mungkar, merusak tempat-tempat masyad, bukan dari Islam. Islam nggak pernah mengajarkan demikian. Yang berhak yang demikian laulah Amri. Jadi mengingkari kemungkaran itu harus dengan kekuatan dan juga mendatangkan maslahat. Kalau kita lihat. Yang ada ini justru dengan mereka merusak tidak mendatangkan masalah sama sekali, bahkan timbul lagi tempat maksiat yang lebih bagus lagi dibangun oleh mereka. Beda kalau yang melaksanakan ulamri, ulamri bisa memaksa mereka untuk menghancurkan tempat itu dan tidak memberikan izin selama-lamanya. Tapi ada beberapa, beberapa kelompok itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar bahkan bisa jadi kalau tempat-tempat itu juga punya kekuatan akan terjadi pembunuhan pertumpahan darah makanya ini Islam menganjurkan dan ini sudah kita bahas tentang al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar apa tujuan amal-amal munkar tujuannya untuk menegakkan kemaslahatan tidak boleh sama sekali adanya mudorot atau kemungkaran yang lebih besar daripada itu atau kerusakan yang lebih besar makanya saya sebutkan ketika orang ingin melaksanakan amar melmungkar antum lihat di poin yang ke-70 di buku ini syara akidah al-sunawal jamaah jadi hukum amar melmungkar adalah fardhu kifayah dan syaratnya, harus orang itu berilmu yang kedua, dia lemah lembut yang ketiga, sabar yang keempat, ada kemampuan dan kekuasaan ada kemampuan dan kekuasaan yang kelima, harus ikhlas semata-mata karena Allah Dan ini ketentuan dari amat marmul mungkar ada yang dilakukan sebagian orang, kita lihat mereka juga bukan orang yang berilmu, sama sekali Orang-orang yang jahil, mereka sendiri banyak berbuat dosa dan maksiat. Mereka sendiri banyak berbuat dosa dan maksiat. Bagaimana mereka akan menegakkan amar maumun kar, sedangkan mereka masih berbuat maksiat. Baik tentang akidahnya, mereka banyak kerusakan. Baik tentang ibadahnya, Salatnya juga masih masih jauh dari yang syar'i. Belum lagi yang lainnya. Kewajiban yang lain juga kepada orang tuanya, mereka sangat jauh dalam berbakti orang tua. Bagaimana mereka menegakkan amar maumun kar? Jadi harus mereka berilmu Kemudian mereka harus lemah-lembut Mereka harus sabar Dan juga ada kemampuan Dan peng, apa? penegakan Amar Mani Mungkar Penegakan Amar Mani Mungkar tidak boleh menimbulkan kerusakan Sama sekali tidak boleh Sebab Islam datang membawa kemaslahatan Dan menghilangkan segala macam bentuk kerusakan Ini agama Islam Agama Islam agama Rahmat dan Islam menyuruh untuk berlaku adil dan kadang-kadang juga mereka yang sebagian tempat yang mereka lakukan tempat-tempat yang lain mereka enggak lakukan dan ini jadi benar-benar masyarakat Islam dan juga Islam mengharamkan perbuatan kezoliman melampaui batas dan juga permusuhan Islam juga mengharamkan berbuat kerusakan di muka bumi wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha janganlahkan berbuat kerusakan di muka bumi sudah, sesudah baiknya Islam juga melarang adanya perbuatan yang berbahaya dan membahayakan. Nabi juga bersabda, "Lal toror, wala diror". Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Dan diantara kaidah Islam yang sangat agung yaitu Islam datang membawa kemaslahatan dan mencegah segala macam bentuk kerusakan. Yaitu diantaranya. Yang berkaitan dengan jihad dan alam yang munkar Nah, yang lain Baik, terima kasih Zaza Qalaheran Ustaz Jadi angkat pertanyaan yang selanjutnya dari Saudara Abdullah di Jakarta Yang bertanya via pesan singkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Siapakah yang dimaksud dengan ulil amri yang sebenarnya yang dipahami oleh para salafus saleh? Karena ada perbedaan di dalam memahami istilah ulil amri ini di sebagian kalangan dari kaum muslimin Terima kasih Ustaz Ya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, "Yai wal ladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasulahu wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Ulil amri ditafsirkan oleh para Yang yakni al amri, yang pertama umara, yang kedua ulama. Yang pertama umara yaitu Orang-orang yang mempunyai kekuasaan Orang-orang yang memang diangkat sebagai penguasa Dipilih sebagai penguasa Dan seluruh orang dan rakyat mengakui bahwa dia sebagai Ula Amri Itu pemerintah seperti presiden Dan para pejabatnya Itu Ula Amri Dan diakui oleh masyarakat Dan seluruh Kaum muslimin dan juga orang-orang yang kafir yang berada di negara ini mengakui dia presiden dan juga dia pejabat maka dia dia sebagai ulul amri itu yang dimaksud ulul amri apakah ulul amrinya orang yang baik atau orang yang jahat atau orang yang zalim? kewajiban dari Al-Quran dan juga dari Sunnah kewajiban kita untuk mentaati ulul amri selama mereka tidak menyuruh untuk berbuat dosa dan mahasiat jadi kewajiban untuk mentaatiul amri dasar dan hadisnya banyak. Dan pada waktu pekan yang lalu kita sudah wakaf beberapa hadis tentang wajibnya taat kepada ulil amri. Tentunya taatnya dalam hal yang ma'ruf, enggak boleh taat dalam berbuat maksiat. Umm Nabi bersabda S.A.W alaihi wasallam, "La tha'ata fi ma'siyatillah, inma tha'ata bil Tidak boleh Taat dalam berbuat mahasil kepada Allah Taat itu adalah hal yang mahruf Dan perintah untuk mendengar dan taat kepada ulul amri Dasarnya banyak hadisnya Di antaranya Nabi bersabda Alal ala ala mar'il muslim As-sam'u wa fi ma habba wa kariha Illa yu'mara bima'asiatin Fa'in umira bima'asiatin Fala sam'a wa la ta'a Wajib atas orang muslim untuk mendengar dan taat kepada penguasa Para ulama ri, pada apa-apa yang ia cintai dan ia benci kecuali jika dia dia disuruh untuk berbuat maksiat. Jika ia disuruh untuk berbuat maksiat, tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi dan yang lainnya. Dan juga Nabi bersabda, "Usiikum li taqwallahu wasma'u Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa, mendengar dan taat wa in amr alaykum abun habasyi meskipun pemerintah kalian seorang hamba habiside jadi kewajiban taatul amri wajib taat dan amri yang dimaksud adalah pemerintah ulil yang dimaksud adalah pemerintah dan dijelaskan oleh oleh para ulama tentang masalah ini 6 tadi sejak kelahiran atas jawaban yang disampaikan satu pertanyaan dari pesan singkat kembali kami angkat Assalamualaikum warahmatullahi ustaz jika ada di negeri-negeri muslim yang lain yang saat ini terjadi peperangan antara kaum Muslimin dengan kelompok Syiah, misalnya, seperti yang terjadi di Suriah dan Yaman saat ini, dan di sana tidak ada penegakan jihad oleh pemerintah negeri ini. Bagaimanakah upaya kita dari kaum muslimin di Indonesia atau di negeri-negeri yang lainnya Untuk memberikan pertolongan kepada mereka Apakah boleh bagi sebagian dari kaum muslimin Berangkat secara uh, tersembunyi untuk membantu saudara-saudaranya berjihad di negeri-negeri tersebut Atau bantuan seperti apakah yang disyariatkan di dalam Islam Terima kasih Ustaz Iya tentang masalah Jihad Sudah Saya jelaskan tadi bahwa jihad Harus bersama Ula Amri Jihad bersama Ula Amri Jadi gak bisa orang jihad sendiri-sendiri Atau masing-masing Kita mengetahui tentang Suriah dan juga yang lainnya Tapi harus dengan Ula Amri Kalau Ula Amri Tidak mengizinkan tidak boleh Perangkat sendiri dan ini fatwa para ulama apakah itu fatwa Syekh bin Baz, Syekh Uthaymin al Ad Daimah, Syekh Fauzan dan yang lainnya itu menjelaskan bahwa jihad bersama oleh Amri Syekh Albani juga demikian jihad bersama oleh Amri jadi sekarang kalau oleh Amri tidak memerintahkan kita untuk berangkat maka kita wajib membantu mereka dengan mengirimkan harta kerana mereka butuh harta butuh makanan, butuh pakaian butuh tempat tinggal Ia kewajiban kaum muslimin itu wajib membantu apakah dari Indonesia, dari Malaysia dari Saudi Arabia, semuanya wajib membantu di tempat-tempat yang terjadi peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dengan kafirin maka wajib dibantu seperti juga Palestine, wajib dibantu yang kita bantu ya dengan harta kita, yang kedua dengan doa. Kita mendoakan mereka di saat kita solat malam atau di waktu solat Jumat atau yang lainnya. Di waktu-waktu yang di, dikabulkan atau di tempat-tempat yang dikabulkan kita doakan mereka. Dan ini menurut syariat Islam demikian. Tapi berangkat seperti yang dilakukan sebagian orang sendiri-sendiri, ini siapa yang nanti yang akan memimpin mereka untuk berjihad? kemudian bagaimana mereka ngerti atau tidak medan jihad dan yang lainnya ini berkaitan juga dengan masalah nyawa berkaitan juga dengan masalah keluarganya dia nanti siapa yang mau jamin bahkan kadang-kadang juga dengan dia berangkat ke sana bukan justru membantu malah merepotkan kaum muslimin yang ada di sana bagaimana kalau dia meninggal dunia syahid kan juga harus diketahui Orang ulil amri, bagaimana keluarganya? Siapa yang menyatu keluarganya? Bagaimana dengan anaknya? Maka Islam mensyariatkan, dicatat semua yang berangkat jihad itu dicatat. Dari zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu dicatat semuanya. Dan siapa yang meninggal dunia yang syahid dan bagaimana istrinya, bagaimana anaknya? Itu kaitannya luas dalam masalah itu, enggak enggak sembarangan. Kaitannya juga bagaimana kalau seandainya dia syahid insya Berarti istrinya dia wajib untuk Iddah selama 4 bulan 10 hari, kalau sudah itu Dia harus, dia, kalau dia mau nikah lagi Boleh, tapi kalau dia tidak ada Kabarnya bagaimana, bingung juga istrinya Mau nikah atau tidak, bagaimana anaknya Dan siapa yang menjamin Makanya harus dengan oleh Amri Ketentuan syariat Harus dengan oleh Amri, oleh Amri mencatat Mereka dan oleh Amri bertanggung jawab Juga untuk menjamin mereka Wallahu a'lam. Baik, saya kelahiran atas jawaban dan nasihat yang saya sampaikan Kita angkat untuk selanjutnya dari telepon di 0218236543. Silakan dan kami berharap pertanyaan anda berkesesuaian dengan tema dan bahasan yang kita simak tadi Silakan, halo Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Dengan Bapak siapa, dari mana Pak? Uh, dengan AED di Medan Pak uh, AED di Medan, silakan, Pak Iya, yeah, pak. Assalamualaikum Set Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pakai inti pertanyaannya. Barakallahu fiqset. Wa fiqya barakallah. Silakan. Uh, ini yang nama tanyakan gini, Sat. Hmm, bagaimana kalau keadaan anak kita lagi tolabu ilmi di Yaman? Iya. Apakah memang kita uh, lebih bagus uh, ikut kita berjihad atau tolabu ilmi aja Satu sahaja? Baik. Baik. Demikian pertanyaannya, terima kasih interaksi Allah, Bapak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Ustaz. Pas, penanya. Ya, saya ulang kembali, Ustaz. Pertanyaan dari pendengar di Medan tadi. Diulangi pertanyaannya? Baik. Ya, pertanyaan dari Bapak di Medan tadi, beliau bertanya bagaimana ke hukumnya bagi eh uh, anak kita yang belajar di Yaman yang menuntut ilmu di terutama di markas Ahlussunnah di Yaman yang kemudian terjadi penyerangan kaum Syiah dan terjadilah peperangan di sana bagaimanakah sikap mereka apakah tetap menuntut ilmu ataukah bagi mereka dibolehkan untuk berjihad mengangkat senjata terima kasih atas jawaban dan nasihat yang Ustaz sampaikan Iya e, tentang masalah jihad kalau suatu tempat itu diserang atau diperangi saya jelaskan di halaman 563 ratus enam puluh tiga Anda Jadi para ulama menyebutkan bahwa jihad menjadi Fardu Ain pada tiga kondisi Yang pertama apabila pasukan muslimin Dan kafirin bertemu dan Sudah saling berhadapan di medan perang Maka tidak boleh Seorang mundur atau berbalik Yang kedua apabila Musuh menyerang negeri muslim yang aman Dan mengepungnya Maka wajib bagi penduduk negeri untuk keluar Memerangi musuh dan merangkap Pertahanan tanah air kecuali wanita dan anak-anak yang ketiga apabila imam meminta satu kaum atau menentukan beberapa orang untuk berangkat perang maka wajib berangkat jadi kondisi sekarang di Yaman anak antum dan juga yang lainnya yang belajar di Yaman ketika tempat itu diserang oleh orang-orang syiah kewajiban mereka untuk membela diri keadaannya mereka sudah menyerang dan di situ banyak wanita, anak-anak yang wajib kita bela, maka dia wajib untuk untuk percihak dalam kondisi-kondisi yang seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, bila kelahiran, atas jawabannya demikian, bapak di Medan semoga bermanfaat. Kita angkat untuk selanjutnya dari penelpon yang kedua 0218236543. Silakan. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak, dari mana? Ya, saya Banyu dari Kalibata. Silakan pak, saya inti pertanyaan ya. Ya. pak ustad eh, pada saat perang kemerdekaan 1945 para pahlawan Indonesia dulu apakah bisa disebut berjihad karena ya. Allah, itu saja baik, baik. terima kasih, terima kasih bapak. bapak waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bapak, bisa menyimak dengan jelas ustad Halo, silakan Ustaz. Nam Halo. Naam kita cuba kembali Sabah, alustaz. Naam, halo Ustaz. Assalamualaikum. kali dengan baik. Halo, Ustaz. Saudara Kusaiman, kita coba untuk menyapa kembali uh, al-Ustaz yang saat ini berada di Masjid Imam Ahmad bin Hambal Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya, bawas Iya, Bos. Baik. Uh, bisa menyimak pertanyaan Bapak yang dari Kalibata tadi, Ustaz? Diulang pertanyaannya. Ya. Baik. Pertanyaan dari beliau Bagaimanakah dengan peperangan yang terjadi di negeri kita tahun 1945 di mana kaum Muslimin membela atau melakukan peperangan dengan orang-orang kafir yaitu dari Belanda untuk merdeka? Apakah ini bagian dari jihad yang disyariatkan? Terima kasih. peperangan ya, peperangan kalau peperangan melawan orang kafir ya tetap termasuk jihad tujuannya dia untuk menegakkan agama Allah tetap dikatakan jihad kalau tujuannya untuk menegakkan agama Allah agar manusia ini semua beribadah hanya kepada Allah Jadi bukan sekedar Mengusir orang kafir Bukan sekedar membunuh orang kafir Yang dikatakan jihad itu Apabila dia berjihad untuk menegakkan agama Allah Dan Nabi menyebutkan Man qatala Litaquna Kalimatullahi al-huliyah Fahuwa fisa billah Barang saya berperang agar kalimat Allah ini tinggi atau kalimat Allah ini tegak, maka dia termasuk berucap di nama Allah. Itulah jokah idahnya. Tinggal itu diambil untuk semuanya. Artinya untuk semua negara. Kalau dia berperangnya untuk menegakkan kalimat Allah, maka itu termasuk fi sabilillah. Adapun kalau tujuan yang lain, tidak termasuk fi sabilillah. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih Ustaz, saya kelahiran atas jawabannya Kita angkat satu pertanyaan kembali dari telepon di 0218236543. 823 -6543. Nah, silakan Halo Iya, silakan Ya, halo Iya, Assalamualaikum Bapak, silakan Waalaikumsalam ya. Alik Silakan Pak, dari mana? Ya, dari Pak Ariadi di Sulawesi Silakan Pak, mohon maaf sebelumnya dikecilkan volume televisinya Bapak ada feedback yang cukup mengganggu? Ya, Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Silakan, Pak. Pak Haryadi di Selawesi Selatan Pak Silakan Pak Haryadi ya. uh, Ustaz, Saya mau bertanya tentang uh, hukum riba Mohon maaf Bapak, uh, kita sedang membahas tentang uh, permasalahan jihad Bapak ya Mungkin ada pertanyaan yang terkait masalah uh, yang kita simak tadi Oh ya, sesuai dengan tema Iya, yeah. uh, mohon maaf Bapak ya Kita yeah. pending pertanyaan Bapak Dan bisa Bapak kembali bertanya di uh, bahasan yang tepat pak ya Baik Baik, terima kasih uh, uh, Ada pertanyaan Bapak? Tentang jihad ini ya Pak ya Iya yeah. Uh, bagaimana, Pak, uh, seumpamanya seperti ini? Kita punya rumah, uh, kemudian uh, ada seseorang uh, tarolah pencuri atau perampok yang mencoba untuk masuk ke dalam rumah kita iya. dan dia untuk berniat uh, membunuh kita, gitu. Iya pertanyaan nah, apa kita uh, dalam posisi uh, terjepit gitu mm -hmm. tidak ada pilihan lain kecuali hanya membela diri yeah. nah kita yang memulai duluan gitu pak pencurinya terbunuh oleh kita begitu pak ya pencurinya terbunuh mm -hmm. an nah, ya Nah di mata hukum ya, ya. Uh, Mungkin juga kita uh, salah karena membunuh ya. Tapi bagaimana dengan di Secara syariah, Islam. Islam. Secara baik. syariah Islam Baik Pak, ya. terima kasih Pak Haryadi Interaksi Bapak, Jezakur Laferan Baik nah. Ya baik Pak, ba uh, saya bisa menyimak dengan Jelas pertanyaan Pak Haryadi Baik, apa perlu kami ulang kembali Ustadz ya? Iya. Baik, pertanyaan Pak Harjadi tadi, apabila uh, ada suatu rumah yang kemudian masuk pencuri dan uh, terjadi uh, perkelahian untuk membela diri, dan terjadilah uh, pencuri tersebut meninggal, bagaimanakah secara hukum syari terhadap adanya uh, peristiwa pembunuhan tersebut Ustadz? Uh, tentang masalah orang yang uh, diperangi atau orang yang diancam untuk dibunuh atau ada perampok yang masuk ke rumahnya kemudian dia membela diri bagaimana menurut syariat Islam ya kalau ada perampok dan kemudian dia mengancam diri kita kemudian kita membela diri Kemudian dibunuh oleh orang itu maka matinya mati syahid. Jadi mang qatala barang siapa yang memerangi ah, man mata aladami fa huwa syahid. Barang siapa yang meninggal dunia karena membela dirinya maka dia termasuk syahid. Bahkan Nabi menyebutkan ketika ada seorang, Ya Rasulullah, ada orang dia menyerang saya. Kemudian saya membela diri. Tapi terus dia berusaha untuk membunuh saya. Bagaimana kalau saya bunuh? Boleh atau tidak? Boleh, kata Rasulullah. Arti kondisi kita, kondisi kita dirampok atau datang pencuri ingin menghancang harta kita. Tapi dengan mengancam bunuh. Nah, kita wajib untuk membela diri. Dan harta kita ingin diambil, kita juga wajib untuk membela diri. membela harta kita. Dan kalau kita maksa harta ini supaya tidak diambil sampai kita dibunuh, maka termasuk syahid. Jadi Nabi menyebutkan demikian. Wallahu a'lam. kalah heran atas jawabannya Ustaz sampaikan. Ini kejadian kita. Wa salam Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya jazaklah khairan kami ucapkan atas materi dan dalil yang disampaikan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Dari bahasan syara akidah Ahlussunnah Wal Jamaah poin ke-72 tentang bahasan Ahlussunnah Wal Jamaah menegakkan jihad fi sabilillah bersama ulil amri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu dan kesempatan bagi kita untuk melanjutkan bahasan yang bermanfaat ini di Sabtu pekan yang akan datang. Terima kasih atas kebersamaan Anda, Jazakumullahu Khairan, terutama untuk Anda yang telah menyampaikan pertanyaan melalui pesan singkat atau Anda yang telah berupaya menghubungi kami untuk bertanya via telepon. Mohon maaf tidak bisa keseluruhan pertanyaan Anda kami ajukan dan kami mengundurkan diri untuk selanjutnya kita akan menyimak program acara yang telah kami bersiap.